Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin. salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi Ila yumiddin wa ba'd Ikhwami fi Allah Wa akhwati fi Allah Azzakumullah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu kembali di udara. Bersama bimbingan Bahasa Arab untuk pemula Para pendengar Red yang berbahagia Alhamdulillah malam ini kita telah sampai di Ad-Dars Al-Thaniya Asyar Ad-Darsu al Asyar Pelajaran ke-12 Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas Ad-Dars Al-Hadiya Asyar Pelajaran ke dan malam ini insya Allah Kita akan masuk ke Ad-Darsu Athaniya Asyar Pelajaran ke-12 Halaman 63 Cetakan lama sama Ya, Cetakan baru dan cetakan lama Alhamdulillah Ada pada halaman yang sama Yaitu halaman 63 Ikhwani eh, wa akhwati Di depan kita di sini ada Dialog yang terjadi antara Suad dengan Al-Bint dialog yang terjadi antara Suad wa Al-Bint Anamana Am fil di depan kita di dalam buku Hiwarun baina Suadun wa al -Bint. dialog antara e, seorang wanita yang bernama Suad Mohon tidak salah paham, Suad di sini bukan nama laki-laki. Ini nama perempuan, Suad dengan seorang e, anak perempuan Al-Bintuh. Nah, istami' jayidan, ana aqra al-hiwar. Dengarkan baik-baik, ana akan bacakan dialognya. Baik itu, Mi'khan, antum lihat semua bukunya? Tayyib, unzur ila al Wa wastami'u jayidan. Ikhwan dan akhwat yang di rumah, segera mempersiapkan uh, alat tulisnya dan segera melihat bukunya karena sementara kita akan bacakan dialognya. Suad Suad تقول, Suad berkata, Assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh.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 Walhamdulillah. Min aina anti, min aina anti. Ana min ar Riyadh. Ana min ar Riyadh. Di buku cetakan lama, ana min Suria. Di buku cetakan lama, ana min Suria. Masmuki, masmuki. Ismi Aminatu.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 وأين أمك وأين أمك هي أيضا هنا هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة هي طبيبة في مستشفى الولادة ومن هذه الفتاة التي معك وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ الَّتِي مَعَكِ أَهِيَ أُخْتُكِ أَهِيَ أُخْتُكِ لَا هِيَ بِنْتُ أُمِّي لَا هِيَ بِنْتُ أُمِّي مَسْمُهَا مَسْمُهَا اسْمُهَا فَاطِمَةُ اسْمُهَا فَاطِمَةُ أهيا زميلتك، أهيا زميلتك، أهيا زميلتك، لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. واحد مرتين أخرى، أنا ورانغسكى lagi لا. أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألاكي أخت؟ ألاكي أخت؟ لا مالي أخت؟ لا مالي أخت؟ ألاكي أخ؟ ألاكي أخ؟ نعم.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 Ila Mestashfa, Nama. Al Hibaratul Ilmiyah, ya Asyik Dalamik. Nama. Tapi Insyaallah kalimat-hum akan tapi kosakata di sini, Alhamdulillah, aktaruhum lebih jadidah dah, Asyik Sebagian besar tidak atau bukan kosakata yang baru. Jika antum uh, rutin melakukan muraja di rumah dan terus E, mengingat e, makna kosakata yang sudah kita pelajari pada halaman-halaman sebelumnya insyaallah tidak akan kesulitan dalam memahami dialog ini karena sebagian besar kosakata yang ada di dialog ini alhamdulillah tidak ada yang e, baru rata-rata sebagian besar sudah kita pelajari dan sudah kita jelaskan maknanya. Naam Ana wahid mara tanohro al kiraah. Ana ulang sekali lagi bacaannya. Wan shroh makani al kalimat dan kita jelaskan makna kosakata yang disebutkan di sini. Ana minta bantuannya para ikhwan studio Muhammad Wahidwan di Ta'idah. Taib. Lihat ke buku antum ikhwan akhwat baik di studio maupun di rumah. Lihat bukunya. Unzuru ilah Kitab, was Tami dan dengarkan baik-baik. Ana uaid al Qur'an, ana baca sekali lagi dialognya. Al Hwarhuna, ya kawan, yaduru bayna manoman, Su'ad wa al Bintu. Dialognya di sini. Al Hwarhuna, yaduru bayna terjadi antara Su'ad wa al Bintu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, di sini ada yang mungkin uh, kalau Ada beberapa susunan kata yang kurang lazim Biasanya kita mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini menggunakan Dhamir anti Assalamu Assalamu Assalamualaikum. Assalamualaikum Apa sebabnya ya kawan? Uh, karena uh, nah, Salam ini diucapkan untuk Untuk, untuk al-bint Untuk anak perempuan Maka uh, menggunakan ki Tapi tentu tidak masalah jika kita menggunakan Assalamualaikum, assalamualaikum. antum. Dan ini tambahan di mujilat Cetakan yang terbaru Cetakan yang lama tidak ada Cetakan yang lama Tidak ada Assalamualaikum, pas... tidak, assalamualaikum. Yeah. Oh subhanallah Ada beberapa perbedaan di sini Enam Juga beberapa uh, uh, Apa namanya Beberapa kalimat juga berubah Dan ini bisa berubah makna Nah Sepertinya penulis di sini ingin menunjukkan syiar Islam lebih agak lebih terlihat. Yeah. Maka eh, permulaan dialog eh, dilakukan dengan mengucapkan salam. salam. Ditulis, anak-anak wat yang ada di rumah, ditulis tambahan ini, ini penting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al bint menjawab, anak perempuan menjawab. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ya Ahmad, tolong terjemahkan makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Uh, semoga keselamatan dan rahmat Allah limpahkan kepadamu. Nah, wabarakatu dan dan barakah dari dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Ma al-barakah, wahai ya ikhwan? Barakatuhu, Jama' daripada barakah. Barakah. Al-barakah. Asal kata ini menang dari kata al-birkah. Karena al-birkah itu tempat air berkumpul, begitu banyaknya, seakan-akan barokah itu sesuatu yang terkumpul di satu tempat. Barokatuh, lihat di sini e, salam yang kita ucapkan e, yang sudah menjadi kebiasaan adat kebiasaan kita. Bahkan hatta orang non-muslim pun kadang menggunakan e, Tahiyah ini, ucapan salam ini. Ini bermakna keselamatan dan rahmat Allah serta uh, barakah Semoga terlimpah kepada orang yang kita uh, berikan salam Nah Wa alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh Juga dijawab dengan jawaban yang yang sama Semoga juga terlimpah kepadamu keselamatan Rahmat Allah dan juga uh, barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh -tuh> hmm, Ya Muhammad antama akal kitab ya akhi kamai. Nah, ya bagaimana kabarmu wahai anak? Nعم, كيف bagaimana haluki kabarmu ya bintu wahai anak perempuan? Lihat seperti yang kita jelaskan pada uh, pertemuan yang lalu jika uh, kata yang terdapat setelah ya huruf yang digunakan untuk memanggil ya artinya wahai jika kata yang terdapat setelah kalimat ya itu al-alam al-mufrod, al-alam apa al nama al-alam al-mufrod? Al-alam nama al-mufrod yang tunggal, tunggal di sini artinya bukan lawan kata daripada jamak, bukan. Tunggal dalam khususnya dalam bab nidah, maksudnya adalah bukan mudha'fun dan juga bukan e, Syabihun bil mudha'f Kadar yang bisa kita beritahukan pada kesempatan malam ini bahawa bintu di situ dia nama dan dia tunggal. Maka kita berikan harakat ya bintu. Kita berikan harakat bima. Ana bichirin walhamdulillah. Mana ana bichirin walhamdulillah ya Muhammad? Saya baik-baik saja dan bersyukur kepada Allah. Nama saya bichirin baik-baik saja. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ini e, e, jawaban yang e, kita sebutkan jika kita ditanya bagaimana kabarnya? Kaifa haluk? Ya bintu, kalau laki-laki bagaimana, ikhwan? Kaifa Kayfahaluk. Kaifa hmm. Ki di sini artinya anti. Kalau kita kalau kita ganti untuk laki-laki maka kaifa haluka ya bintu. Bintu. Nah. bintu Nama siapa? Bintu atau ibnu? Bintu. Bintu lelaki. Oh, Luka. Musa. Asa. Nama nakultu kaya bahaluka nam, kaya bahaluka ya ibnu Asa. Kalau kita ganti menjadi anta maka ya ibnu, bukan ya bintu. Asant. Ah, Syukuran ya Muhammad. Allah bixairin walhamdulillah. Min aina anti. Hmm. Kita lihat di sini rata-rata damir atau kata gantinya. Uh, orang kedua untuk perempuan Min anti? mana min anti ya Farihin? Dari mana kamu? Nah, dari mana kamu? Maksudnya dari mana asalnya? <tuk> <Kalau dicetakan> lama, <tuk> ana min ar min <tuk> Kalau dicetak cetakan lama ana min Min Suria. Ana min Kalau cetakan lama ana min Suria. Wallah wala kenapa diadakan dia perubahan seperti ini? Nah, saya dari Riyadh. Kalau cetakan nama saya dari Suria. Suria. Mas Muki, kalau Riyadh di mana ya, Khan? Al Riyadh. Al-Mamlakah tidak Arabi atau Saudiya? Kerajaan Arab Saudi. Arab pun Suria di mana Suria? Suria. Suria. Suria. Okay. <laughs> nah, Mas Muki, hmm. soal bertanya lagi kepada. Al-Bintu dengan pertanyaan yang lain Mas Muki Setelah menanyakan kabarnya Menanyakan dari mana asalnya Lalu Suat menanyakan Mas Muki, siapa Namamu Siapa namamu Jawabannya Ismi Aminatu Ismi Nama saya Aminatu aminah. Nama saya Amina. Aina abuki? Aina abuki terjemahan tanya antaya akhilah imam. Aina abuki? Aina, mana aina? Aina. Mana aina ya farhin? Dia erfa suotak ya akh. Di mana? Naam, aina? Di mana abuki? Di mana bapakmu atau ayahmu? Nah ahsant. Di mana ayahmu atau di mana bapakmu? Jawabannya Abi Hunah, Abi Hunah, fil Madinatil munawwarati Abi Hunah, Abi, ya di situ apa ya, kwan? Ya di situ artinya apa? Ana, Ana, Ana, Abi, bapaku atau bapak saya atau ayahku, Hunah, mana Hunah? Di sini. Di sini. Laiyakhi, di sini, bukan di sana, di sini. Kalau Hunahkah? Pakai kaf di belakangnya baru di sana. Tapi kalau di sini huna, artinya di sini. Abi huna fil madinatil munawwarati. Ayahku di sini di, di... al Madinah al Munawwar. Berarti dialognya terjadi di mana ya, Khan? Di Madinah. Di Madinah al Munawwar. Madina. -munawwar. Hmm. Wahhuwa muwajjihun fil Madrasatil Naawiyati. Wah hmm. dia Muajihun, tapi kalau di uh, di mana kalau di cetakan lama, muftisun. Ya, yeah. muftisun artinya pemeriksa. Wallah Walaupun apa maksud daripada pemeriksa di sini? Ini istilah khusus untuk pendidikan di sana. Muftisun, pemeriksa. Nah, arab di sini muajihun diganti dengan kalimat dalam cetakan baru, muajihun. Muajihun itu artinya orang yang memberikan arahan, orang yang memberikan. Bimbingan. Nah, apa istilahnya dalam bahasa kita di sini? E, di sini ada istilah namanya penasehat. Penasehat bisa jadi. Nah, e, kalau di SD kita kenal beberapa istilah seperti pengawas. Pengawas itu maksudnya e, salah satu pegawai di kecamatan yang ditunjuk untuk memimpin sekolah-sekolah di SD yang ada dalam satu kecamatan. Nah, dia uh, guru yang sudah cukup senior, guru yang sudah cukup berpengalaman, lalu diangkat uh, oleh pihak uh, Departemen Pendidikan Nasional tingkat kecamatan untuk dijadikan sebagai uh, pembimbing yang yang memimpin sekolah-sekolah di SD yang uh, bersangkutan. Mewajib, bisa jadi mungkin maknanya ke sana mewajibkan, atau bisa jadi mungkin maknanya khas uh, khusus yang ada di Saudi, Wallah walah. Mufatish ini inspektorat. Eh? Inspe Inspektor. Inspektor inspektor mufattish mufattish hanafi saudiya wala hanafi indonesia indonesia ada मौजूद inspektor inspektor upacara inspektor la la bukan mufattish inspektor hake dah gun di mufattish ana inspektor upacara hake dah lakin la soal upacara mufattish inspektor inspektor ni ani tapi ala kull hal mufattishun makna asal malay fatthah berkalimat fattasha yufattishu artinya yang memeriksa yang memeriksa mufattishun artinya yang Memeriksa. Namp. <tuk> Hua mewajihun atau mufattishun fil madrasah Athanawiyah. Al Madrasah Athanawiyah. Jangan salah Athanawiyah di Saudi. Ini apa ini? SMP atau semasa Athanawiyah? SMA. SMA. Kalau di sini Athanawiyah maksudnya? SMP. SMP. Kita menggunakan istilah yang ada di sana. Ini artinya di SMA. Nah. Wa ayna ummuki. Wa ayna ummuki? Terjemahan Tayah Muhammad Ainul Ridwan. Ustaz. Baik. Wa ayna ummuki? Dan di mana ibumu? Naam. Hiya aidan huna. Hiya aidan huna. Terjemahan Muhammad, min fadhlik. dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hmm. Afrihin, terjemah hadza. Hiya tabibatun. Hiya doktor Naam. Mustajab Al-Wiladah. Al-Wiladah? Kelahiran. Apa maksud dari para rumah sakit kelahiran di sini? Apa mungkin dalam bahasa kita di sini? Rumah sakit ibu dan anak. Nah, rumah sakit ibu dan anak ini me me memberikan pelayanan khusus untuk ibu-ibu yang melahirkan dan biasanya juga disertai dengan pelayan untuk anak-anaknya. Nah, Mustajab Al-Wiladah, ibu uh, maafkan rumah sakit ibu dan Anak. Kalimat al-wila ada apa mana, mana al Apa mana asal dari kalimat al-wila Al-wila itu kelahiran, melahirkan. al itu melahirkan. Nah, tentu tidak tidak tidak akan janggal kalau kita sebut rumah sakit kelahiran. Nah, tidak ada istilahnya di sini. Di sini yang yang dekat adalah rumah sakit ibu dan anak. anak. Rumah persalinan. Bisa. Rumah persalinan, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ini mustajab. Kabir bukan sekedar mustausaf. Nah. Ala kulli hal seperti yang kita sebutkan tadi. Nah. Wa min hadzi wa man afwan wa man hadhil lati ma'aki wa man hadhil lati ma'aki afwan terjemahan tayarutwah eh dan siapa pemudi uh yang bersama kamu. Naam, ini? dan siapa pemudi yang bersama kamu ini? Naam. Apakah dia saudara perempuan Analam akra' al-faqrah. Ahiya ukhtuki? terjemah ahiya ukhtuki? Apakah dia saudara perempuan kamu? Naam. Jadi bersama Al-Bintu disitu ternyata dia, bawa, Dia bawa bawa teman. Naam. Su'ad -su bertanya, "Waman hadhil ma'aki?" Dan siapa pemudi yang bersama kamu ini? Jawabannya? Na'afan ditanya lagi Ahia. Ukhtuki? Apakah dia saudara perempuanmu? Jawabannya? Ya. La hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Terjemah tertua. Tidak, dia adalah anak paman saya. Anak paman saya. Sant. Ammi di sini, kalimat ammun ini paman eh, dari pihak mana, Ekon? Amun. Dari Bapak. Pihak dari Bapak. Nah, Amun di sini khusus untuk paman dari pihak Bapak. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan antara istilah paman untuk eh, dari Bapak dengan paman dari pihak Ibu. Beda. Tapi kalau di, di kita, paman. Maka ini mencakup paman baik dari pihak Bapak maupun dari pihak Ibu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Amun itu khusus untuk paman dari pihak ibu. ibu. Nah, media ini ini berpengaruh dalam beberapa hal. Di antaranya berpengaruh dalam e, bab al-wirasa, bab al-irs, nah bab al-mawarid al al al-mawaris, bab tentang ahli waris. Hia bintu Ami, dia anak tidak dia anak perempuannya paman saya. Berarti siapa ini? Sepu, sepupu sepupu ini sepupu nah bukan saudara kandungnya tapi ini sepupunya, sepupunya. masmuha hmm, masmuha entar hmm, jim anta yaah uh, farahin masmuha siapa namanya nah ha di kembali ke kembali ke bintu ammi bintu ammi ismuha fatimatu hmm, namanya siapa ya ikhwan Fatim. fatimatu nah Fatima atau Fatima? Fatima. Fatima. Fatimah, nعم. Ahia zamilatuki. Ahia zamilatuki. Di sini ada a. Mana a? Apakah? Apakah? Hiya? dia. Dia. Zamilatuki. Teman. Teman. zamilatuki itu sih ada dua kata yang digabung. Yang pertama apa? Yang kedua apa, ya, Pak? Zamilatun. Zamilatun dengan Ki. anti. Anti. anti. Naam. Zamilatun dengan anti digabung menjadi Zamilatuki zami ahia zamilatuki apakah dia uh, kawanmu Apa maksudnya sini kawan di sini Maksudnya kawan di di sekolah nah teman di sekolah Karena jawabannya antum lihat la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis thanawiyyati la tidak Ana Fil Madrasatil Mutawasita Saya di Al-Mutawasita SMP Wahia Adapun dia Dia disini kembali ke ke Fatima uh, Adapun Fatima Fil Madrasatil Thanawiyah Di SMP Ala ki ukh tun Ala ki ukh hmm, antaya Muhammad Alaki ki Apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Nah, alaki ukhtun, apakah kamu memiliki saudara perempuan? Ahsanta La mali ukhtun ya, Tidak, saya tidak mempunyai saudara perempuan Tidak, ahsanta ya khai. La, tidak, mali, saya tidak punya ukhtun Saudara, saudara perempuan Saudari so, Saudari perempuan nah. okay, so Alaki akhun Alaki akhun hmm. Tarjama Taya Ruta Alaki akhun Apakah kamu mempunyai saudara lelaki? Ah sant. Naam li akhunka kabirun. Naam li akhun kabirun. Terjemahannya ya, ya Sheikhuna Abdullah Masmop. Farehin. Naam, ya. Saya punya saudara laki-laki besar. Kak lelaki besar. Ma mana lelaki besar? Mana? <laughs> Kakak maksudnya Iya, ya, Saya punya kakak. So, kakak saudara laki-laki. Kakak saudara. Saudara. Laki. Laki. Ha? Kaka, Kaka, saudara, saudara. Laki. saudara, saudara tua, apa istilahnya ya? Pasti jadi kakak laki-laki. Kaka, kakak -laki. saudara laki-laki. Naam ya, akhy, bahasanya. Laki -laki. <laughs> nanti para pendengar agak sulit mendengar Ya, laki -laki. saya memiliki kakak laki-laki. Nah. Wa huwa talibun bil jami'ati wa huwa talibun bil jami'atin. Terjemahannya, ah, Hasan dan dia galibun murid di sebuah universitas. Nafil jamiah di sebuah mahasiswa katanya. Mahasiswa sepertinya, Nak. Kalau di Madinah berarti apa ini? Ini terjadi di Madinah. Berarti yang dimaksud di sini Allah perguruan tinggi Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Al-Jamiah Al-Islamiah itu Madinah til mana murah. Naam. Waman hadza atiflu ma'aki eh, eh, ana rasa, insyaallah 5 ya ikhwan yang sudah kelas 3 sudah 6 hmm. nah masalah ini antum bisa tanya nanti insyaallah hmm. Waman hadza atiflu ma'aki Saidnya yang Ahmad terjemhana dan siapa anak-anak kecil yang bersamamu ini Naam Wa hada dan siapa ini atiflu anak laki-laki eh, eh, na'am anak kecil laki-laki yang -laki, ma'ak yang bersamamu huwa bunu akhi huwa bunu akhi menfadlik ya dia anak perempuan saudaraku na'am ai dia akhi bunu akhi dia dia anak uh, saudara na'am dia anak laki-laki dari saudara. saudaraku na'am huwa bunu akhi na'am apa istilahnya kalau begini kalau dia anak-anak saudara laki-lakinya berarti apa ini? Keponakannya. Kepunakan. Nah. Ada huwa kemanaknya. Masmuhu Masmuhu Siapa namanya? Tadi masmuki lalu masmuha sekarang masmuhu. masmuhu. Masmuhu siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Namanya siapa ikhwan? Ya, Sa'ad. Nah. Nah, suat nih. Eh? Namp. Aummu fil baitil anah. Aummu ki. Hmm. Lihat di ada dua, dua hamzah. Hamzah yang pertama artinya. Apakah? Hal. Aummu Ibu. Apakah ibu mu fil baiti di rumah al an? Maman ya imam. Sekarang. Hmm. Apakah ibu mu di rumah sekarang? Eh, Saya yang bertanya ini ikon. Eh, Saya yang bertanya di sini. Suat. Suat. Namp. La Tidak Zahabat ilal mustashfah Zahabat Dia Pergi Ilal mustashfah ke Masyakir. Rumah sakit Rumah sakit apa di sini ya kawan Mustashfal Masyakir. wiladah Masyakir. Nah, Rumah sakit Persalinan Atau rumah sakit ibu dan ah, nah, Ahsan tu Nah Masyakir. Taib uh, InsyaAllah mafum ya kawan Faham insyaAllah uh, Imam faham tak insyaAllah uh, Faham Mufhum, wajah ya? ia, <tip> faham, jelas, wajah. Baik. Minshallah, bagai ada, akan ada. Nah, bila ni, haaa, kita langsung baca, kita baca, kita baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita kita baca. baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita baca, kita baca. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykissalam warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykissalam warahmatullahi wabarakatuh Kaifa haluki ya bintu Kaifa haluki ya bintu Kaifa haluki ya bintu Kaifa haluki ya, ya, ya bintu Ana bi khairin walhamdulillah Alhamdulillah khair warahmadu sambil dibaca, sambil di uh, renungkan tadi makna-maknanya. So. Min, min aina anti? Min aina anti? Min aina anti? Min aina anti? Ana min ar-Riyadh. Ana min ar-Riyadh. Ana min Suria. Ana min Suria. Ar-Riyadh diciptakan baru, Suria diciptakan? Naam, anak. Nah. Masmuki مسموكي مسموكي مسموكي اسمي آميناتو اسمي آميناتو أين, أين أبوكي أين أبوكي أين أبوكي أين أبوكي أبي هنا في المدينة المنورة أبي هنا في المدينة المنورة هو موجه في المدرسة الثانوية Huwa muwajjihun fil madrasati al sanawiyyah. Huwa mufattishun fil madrasati al sanawiyyah. Huwa mufattishun fil madrasati al sanawiyyah. Ma'na muwajjihun? Pemimpin, pengawas. pemberi arah. Mufattishun? Pemeriksa atau pengawas. Wa ayna ummuk? Wa ayna ummuk? Hiya aydhan huna. هي عيدونة هي طبيبته في مستشفى الولادة هي طبيبته في مستشفى الولادة نعم ومن هذه الفتاة التي معك ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك أهي أختك لا لا لا La, dia bintu ammi. Dia bintu ammi. La, dia bintu ammi. La, dia bintu ammi. Masmuhah. Masmuhah. Masmuhah. Masmuhah. Hari sini macam mana? Hah, huna, ya, kawan? Siapa nama dia? Siha Nabilah. Ismuhah Fatimatu. Ismuhah Fatimatu. Ahiya zamilatuki. Ahiya zamilatuki. لا أنا في المدرسة المتوسطة. لا أنا في المدرسة المتوسطة. وهي في المدرسة الثانوية. وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ ألك أخت؟ ألك أخت؟ ألك أخت؟ لا ما لي أخت. لا ما لي أخت. ألك أخ؟ هل لك نعم لي أخ كبير نعم لي اخون كبير وهو طالب, وهو طالب بالجامعة وهو طالب بالجامعه ومن هذا الطفل الذي معك ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن أخي هو ابن اخي هو ابن اخي هو ابن أخي, أخي, اخي ما اسمه ما اسمه اسمه سعد اسمه سعد امك في البيت الان امك في البيت الان لا ذهبت الى المستشفى لا ذهبت الى المستشفى ما شاء الله هو طويل يا اخوان واضح ان شاء الله يا رضوان واضح واضح مفهوم يا اخوان صحيح. مفهوم, صحيح. مفهوم ان شاء الله ثم نستمر بعدين kita dengar ujian di mulakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi anda yang mungkin baru bergerak bersama kami. Kita lanjutkan pembahasan ilmiah untuk bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab berusul al Arabiah, logo Rinaltikena Bihar yang dikurangkan oleh Universitas Jamiyah Islam Madinah Saudi Arabia. Dan terusannya akan kita buka sesi interaktif bagi anda ingin bergabung silakan membaca nafs yang terdapat dalam pelajaran yang kedua belas untuk catatan yang pertama dan yang kedua pada halaman enam anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telefon yang pertama sahaja. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya Umi Hasan, keikhalki? Alhamdulillah. Masha Allah. Tepat dari uh, Umi Hasan, ikhri. Darussaniya Naam. 6. Assalamualaikum, nah. wa rahmatullahi wa barakatuh. 6. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. 6. كيف حالك يا بنت أنا بخير والحمد لله جميل من أين أنت آية مرة أخرى ولا من أين, أين نعم أنا من سوريا جيد ما اسمك اسمي آمينة نعم أين أبوك أبي هنا في المدينة المنورة نعم هو مفتش في المدرسة الصنوية الحمد <تصفيق> لله Naam. Wa ayna ummuki Nah Hiya aidun huna Hiya tabibatun Fil mustashfal wiladati uh, Sekali lagi Umm Isan Hiya tabibatun Hiya tabibatun Fi mu mustashfal wiladati Muntaz Wa manhazihil fatah tul Latimaki Nah ah, Ahiya uktuki Nah Hiya bintu ammi Naam. Ma mana bintu ammi Umm Isan Uh, anak dari Amin al'am uh, ya. paman paman paman dari pihak mana nih yang pesan ah sant nah ya. masmuha Ismuha fatimatu nah ahia zamilatuki la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tanawiyati nah, nah jamil ummu hisan semua kosakata bahasa dibaca paham semua Ya. ya, teruskan. Fadal. Alaki ukhtun? La, ma ali Nah, kalau ada kosakata yang lupa ditanyakan saja langsung sama Gimana, Ustaz? Kalau ada kosakata yang lupa maknanya ditanyakan saja langsung. Nah. Iya. Alaki akhun? Naam. Nah, Li akhun kabirun wa huwa mana akhun kabirun? Eh, saudara. <coughs> laki-laki. Naam. Ini kakak apa adik? Kakak kaka, ini kaka. ya, kaka. kaka, yani karena ada kelimat kebiru. Naam. Yeah. Naam. Istamir. Wa ha waman hadza at-tiflu ladzii ma'aki? Sekali lagi Ummu Hisan, waman? Waman hadza at-tiflu ladzii ma'aki? Naam. Huwa <laughs> ha ibn akhi ma ismuhu? Ismuhu Aum Naam. Ha -um Istamir. Nah, Bay ya? Teruskan, Fabel. Aumu kifil baitil ana. Nama. La zahabat ilal. La la zahabat ilal mustashfa. Nah, nah. umesan kenapa di sini menggunakan zahabat Al-ta' di belakangnya? Biasanya zahaba. Zahabat dan zahabat maknanya sama bu. Artinya memang waktunya sudah sudah lewat memang. Zahaba atau zahabat. Tapi di sini zahabat karena ini kata kerja ini kembali ke perempuan yang ini yang melakukan pekerjaannya. Oh iya. Ah umumnya albi albintuh. Naam. <gul> nah, iya, deh. Nah, syukur kepada Ustadz jazakallahu khair. Masyaallah. Iya, asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bu Ihsan. Tayib, Jella Bu Ihsan silakan di 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umi di mana nih? Dengan Umi Anisa An di Bekasi. Taib Silakan ya. Ya, silakan kamu Anissa. Taufat dari ikrai. Dari pertama ya. Nama. Ya. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kenapa di sini menggunakan aleki uh, ki di sini? Mana ki di sini? Karena perempuan. Ya, terima Wa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Bagaimana keadaanmu, ya bintu? Sama artinya? Tak, kamu mau Langsung saja umum Nisa. Langsung saja dibaca arabnya semuanya. Ana bi khairin. Walhamdulillah. Ya. Umum Nisa insya Allah. Uh, uh, paham semua insya Allah. Makna kosa katanya kan? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Min aina anti. Ya. Ana min surya. Jamil. Masmuki. Ismi aminatu. Aina abuki. أبي هنا في المدينة في نعم هو مفتش في المدرسة في جميل أبا ماما ما مانا ما ما الثانوية هنا أم النساء؟ سما جميل وأين أم هي أيبون هنا في حبيباتون هي هي حبيباتون في مستشفى الولادة نعم ماما نا مستشفى الولادة Rumah sakit ibu dan anak. Jamil. Wa man hazihi alfadatul lachi maaki. Ahiya uhtuki. Laa. Hiya bintu ammi. Naam. Masmuhah. Ismuhah Fatimatu. Ahiya zamilatuki. Ma mana zamilatu. Zamilatun. Kawan. Naam. Jamil. Laa. أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية نعم المتوسطة معناها السمبي جميل ألك أخت لا ما لي أخت ألك أخ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة نعم ومن هذا الطفل الذي معك نعم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 untuk dua penelpon ikhwan dia ingin bergabung di 8236543. Ders yang ke-12, pelajaran yang ke-12. Ya, untuk membaca uh, hiwar nasi yang terdapat dalam uh, bab ini. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum ya, Dengan siapa di mana Bapak? Abu Lukman di Cirebon. Di ya? Ya, sehat. Tafadhal Abu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, <coughs> Wa warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa halukiya ya bintu? Uh, sekali lagi Aburhman, kaifa? Kaifa haluki ya bintu? Naam. Ana bi khairin walhamdulillah. Naam. Min ayna anti? Ana min Suria. Mm, jayid. Masmuki? Ismi Aminatu. Naam. Aina abuki? Api hunafilmadi nadil munawaroti nah. Hua mus Muf Mufattisun Mufattisun filmadrosatis sanawiyati Sekali lagi Abu Rukman Hua Hua mufattisun filmadrosatis sanawiyati nah, uh, nunnya tidak panjang Sanawiyati nah. Sanawiyati Muntaz Wa ayna umuki Hia ayton guna Hiya tabibatun fil mustasfal biladati. Sekali lagi Abdul Wahia. Hiya tabibatun fi mustasfal biladati. Naam jamin. Di mana Lukman kesalahannya tadi? Mustasfal. Enggak, bukan. Tadi Abu Lukman bilang fil mustasfa. Naam. Jadi oh, ada alif lam di kalimat mustasfa. Naam. Iya, iya. Naam. Siapa nama? Man hadhil fatatu ahya ukhtuki? Naam. Lah, ia bintu Ammi. Naam. Masmuha, ismuha Fatimatu. Ah, ia sami latuki. Naam. La ana fil madrasatil mutawasitoti, wahya fil madrasatil sanawiyati. Naam. Alaki uhtun. la mali uhtun. Alaki ahun. Naam ahun kabirun Wahuwa talibun Talibun Naam learn... Biljama'ati Biljami'ati Biljami'ati Nama al-jami'ah? Abu Lukman Jemil Wa Naam. min hajat tislul ladhi uh, Afwan, sekali lagi Wa min Wa min atau wamen... wamin. Waman. wa man Wa min Wa man Wa man hajat tislul ladhi ma'ki Naam huwa a'inun Ahi Naam ya, berkeman huwa huwa bunu akhi Jamin Naam, naam. Nah. Labas, labas. Huwa bunu Huwa bunu akhi Naam. Ismuhu ismuhu Sa'dun. Jamin. A ummu ki fil baitil ana? La, dahabat ilal mustasfa. Naam. Dahaba. Apa sebentar Abdulhman? Iya, iya, iya. Ada dua pertanyaan. Dahabat apa makna tak di belakang uh, kata Jadi ke ya? ibu perempuan. Eh, karena ini untuk perempuan. Ya. Mah, nah. Uh. Lalu almustashfa di sini, apa yang maksud almustashfa di sini? Yang yang dimaksud almustashfa di sini apa? Kembali ke rumah sakit ibu dan anak. Eh, Jazakumullah khairan ya. santri warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Bu Nuqman di citerap. Tayib satu penelepon kembali untuk pendengar ikhwan dan untuk pendengar akhwat ditunda sementara. Kita berikan kesempatan yang kedua. Untuk pendengar Iqwan yang ingin bergabung kembali di 8236543, kita angkat panggilan selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Bapak, dimana? Dimana? Berkasi. Berkasi, ya, ya. Silahkan, Pak? Di mana? Adi Putra. Di mana? Bekasi. Bekasi, ya, Pak. Ya. Silakan, Pak Adi Putra. Iya. Dibaca dialognya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaik Uh, Al-Bintunya dibaca tak? Uh, langsung saja dibaca dialognya saja. Nam, tidak boleh baca namanya. Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Kaifa haluki ya bintu. Nam. Anabi khairin walhamdulillah min aina anti anam minarul yabi. Nam. Masmuki ismi aminatu. Nam. Seperti antara buku cetakan baru, sepertinya. Ya Sat. Nah, Alhamdulillah. Samir. Na? Aina. Aina Abu Ki. Namp. Abi Hunah Fil Madi Nati Ilmunaw Waroti. Namp. Huam Fil hmm. Madrosatista Nawiati. Nah, mana Muat Ji Hun? Uh. Asal maknanya Artinya Yang Memberikan Bimbingan Yang Memberikan Arahan. Namp. Ya, begitu. Nah, yes. oh, nah. Yes. Asa Nawiya Mana Asa Nawiya Sini? Asa itu SMP SMA SMA sana ah, nah. so, biar oh, di sini karena di Saudi oh, jadi SMA. Nah, oh, okay. motor kita ya. Motor saya SMP Asanta ah, ya. Naam. Nah. Yeah. Wa aina? Wa aina wa aina ummu ki. Naam. Nah. Hiya aidun huna. Hiya tabibatun fi mustashfa wiladati. Nah, mana Ma mustashfa wiladati? Rumah sakit ibu dan anak. Jamil. Oh, wa man hadzihi Wahman hazhil fatatul lati maki, ahia ahuk ahia uktuki. Nama. La hia bintu, la hia bintu ami. Zamil. Mas muha. Nama. Is is muha fatimatu. Jaid. Ahia zamil ahia zamilatuki. Nama. La ana filmado sat ana filmado sati. Anal film madrasahilmu tawas sitot wahia film madrasahista nawiyati. Namp tidak terburu buru, uh, jangan terburu. Namp lapan ya. saja ala namp setamir teruskan. Baik, uh, alaki ah, alaki uftun. Uh, Jemil lah mali uftun. Namp alaki akun namp li akun li akun kabi run wahwa polibun bil jamiati na'am waman hadhihi tiflu si lagi akhi waman waman waman hadhihi waman hadhihi ata hadha waman hadha atiflu alladhi ma'ki sambung waman hadha atiflu alladhi waman hadha atiflu alladhi ma'ki huwa binu akhi na'am ismuhu ismuhu Sa'dun Sa Naam Aumuki fil baytil ana Naam La Zahabat ilal mustashba Jamil ahsan tayyaki Warakallah fiikum uh, Sekarang sasat Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Sayyid set Kita lanjutkan Dari, kembali Kita masuk ke tamarinu Naam Tamarinu Ma Mana tamarinu ya khuan Latihan latihman. latihan Latihan latihan karena ini latihan-latihan maka ini diperuntukkan untuk siapa? untuk anak atau untuk kantuk? Mm. untuk mm. ustaz ya, untuk para <tik> para nam, almustami' wa antum. <laughs> nam. ikra wa unsur ya kan al-amr huna muajjahun ilaikum. ikra wa kutub. dan Tulis. tulislah. nah, ini buat buat kita semua di sini. nah. karena ini bagian uh, daurukum, anta ya Ardwan, ikra. ikra wa kutub. nam. 1. nam. كيف abi naam. Kayfa ya abi? Kenapa bukan kaifa haluki? Ya dua. Karena abi adalah muzakkar. Naam. Di sini kita kembali ke abi na. 1.2. 2. Kayfa haluki ya ummi? Muntaz 3. 3. Aina aina ibnuka ya Zainab? Hmm. Aina ya akhi? aina ibnuka ya Zainab? Ibnu Aye nabi bunukiya Zainab. Aye nab nuki. Aye nab bunukiya Zainab. Zainabu atau Zainabwa atau Zainabid. Aye nab bunukiya Zainabu. Mempaz. Berhala al masjid. Terjemawalan. Nombor tiga belas. Di mana anak laki-laki muhaizanab? Nah. Dia pergi ke masjid. Masya Allah. Jamin. Fadliyah Muhammad. Empat. Empat. Aina baituki ya Aminatu. Nah ayat yang aina. Aina, aina, aina bint, aina bintuki ya Aminatu. Naam, jamil. Dahabat ilal almadrasati. Naam, sepertinya kalimat bint ini agak dekat dengan bait sehingga salah salah baca. Naam. Sekali lagi akhirnya Muhammad, tolong terjemah. Aina bintuki ya Aminatu. <laughs> Zahabat ilal madrasati. Nah, terjem. Di mana anak perempuanmu, wahai Aminah? Nah, dia pergi ke sekolah. Nah, berita di sini, zahabah ilal masjid. Lalu, zahabat ilal madrasati. Karena zahabah ya, di awal itu kembali ke anak laki-lakinya Zainab. Adapun zahabat di sini kembali ke anak perempuannya, Aminah. Nah, beda antara uh, kata kerja untuk laki-laki, Maupun kata kerja untuk perempuan. Nah. السنه لديك 5 5 نعم انت انت يا اخي اين فرهيد انت يا فركري 5 لمن هذه الساعه جميله نعم اهي لك يا فاطمه نعم هي لي نعم sekali lagi عفوا يا احسان لمن لمن هذه لمن هذه الساعه جميله اهي لك يا فاطمه نعم, نعم Hiya, li. Nah Hassan, terjemah bulan Milik siapa jam yang indah ini? Nah Apakah ini Punyamu ya Fatimah? Apakah ini milik kamu ya Fatimah? Nah, jenis Ya, itu milik saya Nah, nah, hiya, li. Ya, itu milik saya Sant. Hassan, istambil, sitta Nah, istambil ya Ah Hassan, sitta Sitta Ahazaa qalamuka ya Muhammadu La Haazaa qalamuka anta Terjem Apakah ini pulpen kepunyaanmu ya Muhammad Tidak Akan tetapi Tidak Hada Hada kolamuka anta Ini adalah pulpen milik kamu Nah Ka anta Lihat di sini Ada pengulangan kata ganti Kolamuka Anta Anta Kaf ka sebenarnya maknanya anta Tapi okay. kenapa ada kalimat anta lagi setelah itu Lita Lita, Lita. Kita. Kita. Untuk penegasan Ini benar-benar punya Punya kamu Nah أحسنت سبعة من يقرأ سبعة فضل يا ردبات سبعة تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة المديرة آئت مرة أخرى تمهل قليلا تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة del mudir del mudir namp terjemahan terakhir terjemah uh, mobil yang bagus itu baru saja keluar sekarang itu dari dari sekolah sekarang kepunyaan uh, kepala sekolah uh, ayat menerjemah terjemah mobil yang bagus baru saja keluar sekarang itu nah bagus nah <laughs> mobil tambah harga sedikit mobil yang bagus baru saja keluar dari sekolah itu milik hmm kelas sekolah. Naam, Jamil. Naam. Ahsant. Mobil yang bagus itu allati kharajat yang kharajatul an yang sekarang keluar, Jamil, minal madrasah dari sekolah lil mudiri minaik kelas sekolah. Ahsant ya akhi, barakallahu fik. 8. 8. ya akhi? La, ana tabibun. Terjemah? Apakah kamu seorang uh, insinyur? Wahai saudaraku. Naam, akhi. Naam. Jadi, cetakan lama? Bagaimana? Anta muhandisun ya, sayyidi. Disini, sayyidi. Di sini guna sayyidi. Naam. Kita gunakan kata akhi lebih pantas, naam. Sayyidi Tuan. uh, tuanku. Naam. La ana tabibun. Tidak, saya adalah seorang dokter. Seorang dokter, naam. Say, sayyidi di sini terkesan uh, seorang bawahan bicara dengan atasannya. Walaupun sebenarnya bisa jadi untuk kalimat yang uh, sopan, tapi tentu yang lebih baik adalah kalimat akhi atau ukhti Nah, tisah anta ya Muhammad, tisah. Ha, terjemtah Anifah, terjemtah? Taid. Nah. Taid. Fathal ya. Muhammad terakhir, tisah. Tisah. Ha Antil kabi batun ya ukti la ana muda risatun. Nah. Terjem. Apakah kamu Doktor, wahai saudari, saudariku Tidak atau bukan Saya seorang guru Saya seorang guru Nah, mudah dari syaitan Baik, maafkan alam aja Kita berikan kesempatan selanjutnya eh. untuk para pendengar Untuk menjawab atau membaca Latihan-latihan dari pelajaran ke-12 ini Anda bisa menghubungi Di nomor telepon 8236543 Kita angkat telepon yang pertama Assalamualaikum ya, Assalamualaikum Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. dengar dari siapa? Di mana? Umaylah. Oh, Umaylah di mana? Di Cibarusah. Cibarusah ya. Silakan, Ze. Ya, silakan Umaylah dibaca. Ada bukunya Umaylah? Ada. Silakan Mama, start. Ya, labas. Tafaddali. Labas. Naam. Iqra wa kutub. Iqra wa kutub. Naam. Kaifa haluka ya Abi? Nah. Bagaimana kabarmu ya Bapakku? Naam Isnaam Jamil Kaifahaluki ya Umi naam. Sekali lagi Afwan Ummu Kaifahaluki Kaifahaluki ya Umi Naam Terjemahkan terjemahkan Bagaimana kabarmu ya ibuku? Jamil hmm. Salah asa? Salah asa Aina ibnu ki ya Zainabu. Naam. Naam. Lahaba, lahaba ilal al-masjid. Mumtaz. Diterjemahkan ummu Lailah. Di mana anak laki lakimu ya Zainab? Naam. Dia pergi keluar ke masjid. Naam, pergi ke masjid Jamil. Hmm. Arba. Arba'. Aina bintu Kia aminatu. NAM. Ya aminatu. Naam. Ya sekali lagi umum. Ya, ya aminatu. Aina Bintuki Ya Kia aminatu. NAM. Zahabah ilal madrasati. Sekali lagi umum. Zahabah atau Zahabat? Zahabat eh. ilal madrasati. NAM. Kenapa sini Zahabat dengan tak tambahan tak di sini um? Apa sebabnya? Karena kembali ke Fatimah ini. NAM. Ke mereka? Anak perempuannya? Aminah hmm. Aminah Nah, Jamin Eh, Amin Nah Khamsah Khamsah Liman hadihi sa'atul jamilatu Nah, Sekali lagi Ummu Liman hadihi sa'atul Liman hadihi sa'atul jamilatu Nah, bas. Terus ah, ini eh. Diterjemahkan dulu Ummu milik siapa jam yang bagus ini enam ahia Liki ah sekali lagi ahia ahia Liki Liki atau laki ahia laki nah, ya Fatima ya Fatima di banyak mereka kita perhatikan sekali lagi ahia ahia laki ya Fatima tu nah, banyak banyak Fatima Ya, ahia lagi ya Fatima tu. Nama, jemil. Jawabannya... Nama. Dia li. Nama. Dia terjemahkan kamu. Apakah dia milik kamu ya Fatimah Ya. Eh uh, bukan. Hah? Dia milik saya. Nama, nama. Eh, jawab lagi lah. Dia, dia, ya. dia milik saya. Nama, dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Alhamdulillah. Kembali kita berikan kesempatan kepada pendengar yang lain di 8236543. Tapi <tuh> kita akan punphone selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Lihat dengan siapa di mana? Rizki di Bekasi. Rizky. Iya. Kau halo ke Rizky? Alhamdulillah, anak miskoi. Masya Allah. Fatah lagi kera Terusin atau gimana? 6. Teruskan. Istemir. Ya. Uh, Sita. Jamin. Uh, Hazal kolamuka ya Muhammadu. 6. La Hazal kolamuka anta. Uh, Terjem? Apakah pulpen ini milik kamu ya Muhaib Muhammad? Enam. Bukannya pulpen, pulpen ini milik kamu. Enam. Ini pulpen? Ini pulpen milik kamu. Enam. Kenapa di sini uh, k? Lalu ada antara yang disebutkan dua kali. Apa sebabnya, uh, Rizky? Untuk penegasan. Ustaz. Penegasan, Montaz. Nah. Lihat, uh, teruskan. Uh, Sabah. Sabah. Sabah. Enam. Dilkas saya rotul jamilat. Ya jamilatul lati kharajat hajat alana minal madrasati lil mudiri. Nah, ada beberapa kesalahan. Coba diperbaiki lagi RC. Tilka sayyaratul jamilat tulati. Nah. Kharajat kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Nah, pertanyaan apa pernyataan ini ya, Ki? Uh, antum intonasi interaksi pertanyaan. Benar ini pertanyaan? Bukan Bukan, antem kalau begitu Silkas saya Rotul jamilatul Latul Lati Khoro Ana Minal Madrosa Tilil Mudiri Nah, terjem uh, Mobil mobil yang in, yang bagus ini Yang bagus itu Mobil yang bagus itu Nah uh, Yang Yang baru sekarang keluar Nah Dari sekolahan, milik kepala sekolah Jemil, nah, selamat ya Selamat ya Aanta muhandisun ya ya say ya ya akhi. Nah, mantum ganti. Antum ceritakan lama seperti yang di sini. Coba saja diganti sayurnya akhi. Apakah kamu seorang uh, ar arsitek wahai saudaraku? Jamil. La anal Tobi hmm, nah. Kan saya seorang dokter. Jaid. Aanta Tobi bun. Tisah. Latansa. Tisah. Tisah. Ah anta tabibatun ya ukhti. Nah, sekali lagi, Ahi, ada yang ganjil? Ah anta tabibatun. Hmm, tabibatun ya... kenapa anta di sini? Oh, ah, maaf, nah. maaf. Anta anti tabibatun ya ukhti. Nah. Uh, Bagus. Ah, la ana mudarrisatun. Nah. Akhir Karim. Apakah uh, kamu seorang dokter perempuan wahai saudaraku? Naam. Bukan, saya seorang guru perempuan. Jamil. Nah, Demira. Lah. Assanta ya, hi. Syukran. Jazakallahu khair. Afwan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan untuk dua penelepon uh, yang lain silakan bagi Anda yang belum sempat dan belum bisa bergabung kembali di 8236543. Asalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Om Akmal nih. Oh, di Depok ya. Nah, Om Akmal suaranya seperti Om Hisan apa ya? Sepertinya. Yes. Oh sama, sama. ya. Iya, sekarang saya kadang mengira umma Hassan ternyata umma Akmal. Nah, siapa oh, halukie umma Akmal? Nabi Khairin. Alhamdulillah Iya, silakan umma Akmal. Tempat ikrai. Ikra waktu nah. wahid. Kau fahalukaya Abi. Nah. Isnin. Kau Ya umi. Nah. Salasa. Eh, diterjemahkan dulu ummu. Oh. Nah, bagaimana kabarnya? Bagaimana khabarmu? Kabarmu? Kabarmu wahai ayahku. Jamil. Bagaimana khabar mu? Ya wahai ummi, uh, Nah, wahai ibuku. Wahai hmm. ibuku. Jamil. Eh, hmm. uh, salasa. Naam. Aina benuki ya Jainabu Di mana anak laki-lakimu ya wahai Jainab Nah Dahaba ila al dia pergi ke masjid. Jamil. Arba. Aina bintuki ya Aminatu? Di mana anak uh, hmm. anak perempuan? Anak perempuan menguai Aminah. Jamil. Yahabat ilal madrasati. Jaid. Ya, pergi ke sekolah. Nah, di sini eh uh, beda dan di atas ummud. Iya. Di awal zahabat, di sini zahabat. Apa sebabnya? Karena kembali ke Aminah, perempuan. Uh, anak perempuan perempuannya Aminah. Aminah ya. Anak perempuannya Aminah. Nah, ya. Jamil. Khonsa. <tuh> Liman haji sa'atul jamilatu. Kepunyaan jam siapa yang bagus ini? Nah. Ahyalakiya Fatimah tu. Apakah kepunyaanmu, wahai Fatimah? Nah. Nah, iya Ya. Itu milik saya. Ini ya. milik saya. Nah, ya. syukur alam, no mukmal, ilahuna. Sampai sini dulu. Jazakallah khair. Syukur alam pak ustadz. Afwan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada mukmal di Depok dan pendengar yang lain silakan yang ingin bergabung di 8236543. Kita berikan dua kesempatan kembali. Time sudah yang kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oh, alaikumsalam. Dengan siapa di mana pak? Alhamdulillah dari Abu Hafiz. Abu Hafiz di mana? Di Cibaruta. Uh, oh Cibaruta. Hmm. Serakah Abu Hafiz. <laughs> apa ini serakah baru, baru mengikuti? Oh, baru ikut antum. Ya. <laughs> antum ada bukunya kah? Okay? Uh, Alhamdulillah ada. ada antum. antum dari awal tadi dari awal eh, hari ini tadi? Dari ya. Awal. Dari awal. Nama. Iden ekra kalau begitu antum baca? Ya. Uh, di, dibantu saja. Nama tentu dibantu insyaallah. Ya. Iqra waqtub. Nah, antum uh, naso nomor 6, sittah. Sittah. Naam. Iqra waqtub. Naam. Wahid. Nah, antum naso angka nomor 6, sittah, nomor 6. Sittah, oh sittah nomor ya. Nomor 6, ya. nah. Hmm. Ah hadza qalamuka ya Muhammad. Naam, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Nah, semua harakatnya kalau bisa dihidupkan semuanya. Nah, alha nah. zaqolah Ya Muhammadu. Jemil. Lha, ha zaqolah muka anta. Banyak banyaknya. Akhi, ha zaqolah muka. Lha, ha anta. Namp. Bisa terjemahkan Abu Hafiz Apakah ini pulpen? Pulpen kamu ya Muhammad entaz uh, bukan naam. ini pulpen kamu naam puten kamu jamil sabaah 7 sabaah tilkas sayyaratil jamilatil eh uh, di dhamma tilkas ah, sayyaratul tilkas sayyaratul jamilati aa al jamilah sifat dari kana as sayyara kalau sayarahnya dhammah maka sifatnya pun harus dhammah. Nah, ulang sekali lagi Abu Hafiz. Tilkas sayyaratul Tilka jamilatul lati. Sekali lagi. Tilkas sayyaratul jamilatul lati. Nah. Kharajat. Kharajatil ana. Kharajatil ana min madrasatil Minal Madrosati. Minal Madrosati. Jangan disambung. Minal Madrosati. Minal Madrosati. Mudiri. Lil Mudiri. Lil Mudiri. Enam. Nah, jangan interasi pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Lil Mudiri. Lil itu. Mudiri. Enam. Bisa terjemahkan Abu Hafiz? Antum coba? Kita bantu. Apakah? Di mana kalimat Apakah? Tilka Tilka itu Itu Nah Itu As-sayyarah uh, As-sayyarah As-sayyarah Antum catat As-sayyarah itu mobil As-sayyaratul jamilatu Mobil yang bagus itu Jadi itunya Antum letakkan di belakang Mobil yang bagus itu Mobil yang bagus itu hmm. Al-latih Apa arti al-latih al Uh, milik. La alati al yang. Yang. Ya, yang korojatil ana. Yang uh, korojatil ana. Korojat. Hmm, kalian mati dulu. Korojat. Mana korojat? Korojat. Artinya? Keluar. Keluar. Hmm, yang keluar. Yang keluar. Al an. Al al an. Hmm, hmm. Al an. Al Sekarang. Yang keluar nah, sekarang. Jamil. Minal. Minal Madrasah. Uh, dari mana? Dari. Dari. Uh, al Madrasah. Madrasah dari? Dari sekolah. Namp. Lil mudiri. Lil mudiri. Ada lilnya. Uh, lil situ artinya? Lil situ artinya milik. Mm, milik. Al Mudiri milik, milik eh, kepala sekolah. Kepala Tapi labas labas lagi. Teruskan teruskan. Tananya. Maaf Maafi ya, muskilah. Maafi. Ya. Antum baru baru ini boleh ikut sepertinya sekarang ini. Iya baru. Deh, antum antum kalau bisa antum download rekam rekamannya lalu Antum antum dengarkan di rumah. Iya. Nah mudah-mudahan antum nanti bisa ikuti dengan baik setelah itu nanti. Antum mau teruskan apa? Cukup sampai situ akhi. Uh, mau coba lagi? Iya jadi. Hah? Cukup cukup. Tapi baikullo. Waalaikumsalam. Syukur akhi. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ya terima kasih. Tapi bagi para penengah yang lain kita berikan kesempatan satu lagi saja. Ya. Nah, ada dua soal lagi yang belum dibaca. Ah, untuk, untuk sesi ini satu penerimaan kembali kita terima di delapan dua tiga angkat lima selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Suria Odi Cibinong. Apa? Siapa? Cibinong. Cibinong dengan siapa? Potos ini. Iko. Iko, ayah. Oh, Iko, uh, tadi sampai di mana Iko? Nomor berapa tadi? Nomor 9. Ah, 8 dulu. Nomor 8 verse 9. Ya, apa tadi baca dua nomor itu iko? 8 sama nia. Sama nia. Naam. Aa an ja. Ya, terus? An muhandi surya. Ya. Ya akhi, ya, dikasihkan suaranya iko? Aa Aanta muhan disu ia sayiru. Nah, diganti saja, jangan sendiri. Ya ahi. Namp, diganti. Ko, dicoret, ganti ahi. Coba sekali lagi baca. Aanta. Aanta muhan disu. Ya ahi. Namp, sepertinya ada bapaknya Suara bapaknya terdengar. <laughs> Silakan teruskan Iko. Nah, usahakan bisa Iko La. La. Ana to bibun. Tabibun. -na Tabibun. Nah. Ya, teruskan. Di terjemahan dulu Iko. Aa anta tobi bun Ia say. Ye dato. Nah, nam diulang sekali lagi. Dengarkan Iko. Aa anti tabibatun. Dikasih harakat Iko. Aa Ya diganti ya ukhti dicoret sayyid artinya dicoret ganti ya ukhti terus dengan bahasa nisa saja ya ukhti hmm, jawabannya la ya ant ya ukhti naam jamil la ana satu mumtaz bisa terjemahkan yang nomor 9 ini Iko Tak patah, boleh Kamu Naam Tobi Ibatun, apa itu Tobi Ibatun? Dokter Naam, ya ukti, wahai Wahai Saudara perempuanku ah, Saudara perempuanku Naam, la, apa itu la? Tidak hmm. Ana Ya, guru Saya seorang guru Maaf. Iko, kelas berapa Iko? 5. 5 SD, Masya Allah Muntaz, syukurkan ya Iko, Masya Allah Baik, Jazakallah khair kepada Iko ya, Di mana di? Di Juba Rusa Baik ya, nah. Ustaz, kita lanjutkan kembali Taib, Sepertinya waktu sudah Ayo. habis Dan Ada beberapa pertanyaan ya. e, naik pesan Sanzika kita angkat beberapa beberapanya Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz e, Ada yang minta penjelasan kembali tentang tadi saat pertanyaan ahya zamilatuki la ana fil madrasati mutawassitati kenapa jawabannya langsung ke situ sih penjelasannya seakan-akan nah. tidak menyambung gitu sih ya sepertinya uh, pembicaraan yang terjadi ini kan antara orang Arab ya hmm. uh, ketika mereka, mereka menyebutkan satu kata mereka kadang memiliki istilah yang khusus untuk mereka jadi ketika mereka bilang Ahia uh, Zamilatuki, apakah dia temanmu? Mungkin dia maksud dari sini adalah teman sekolah. Teman sekolah ya. Yes. Okay. Maksudnya dari sini mungkin teman sekolah. Makannya Ma'aruf yang Ma'aruf, sudah diketahui maksudnya oleh kedua orang-orang yang berbicara ini. Bagi kita mungkin uh, makannya di sini teman-teman, tapi kalau tiba-tiba kenapa di sini? Jawabannya tidak, saya di SMP, dia di SMA. Nah, sepertinya ini maksud dengan Zamilatuki di sini artinya teman sekolah. Wallahu a'lam. Wallah. Yeah pertanyaan berkaitan tentang kosakata. Apa bedanya ya abi dengan ya abati? Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dalam surat Maryam. Sat. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Nanti nanti kita akan pelajari. Jadi uh, kata panggilan untuk abi bisa ya abi, ya abati bisa, ya abata. Bisa beberapa bentuk. Tapi maknanya sama, wahai ayahku. Baik. Pada halaman ke-53 ya, ada Pertanyaan apakah bermakna nah. dari Al-Ladhi ya. Al-Talibu Al-Ladhi Kharaja minal faslil an Min nah. Indonesia nah. Ma makna alladhi? Al-Ladhi Antum bisa lihat maknanya sama dengan al hmm. Antum lihat bersama yang kita baca latihan Pertama nomor 7 hmm. Tilka sayaratul jamilatul lati al Maknanya sama dengan Al-Ladhi hmm. Kenapa bisa beda Al-Ladhi dengan ya Khan? Kenapa disini menggunakan al Pakai tak Karena dia menang. Karena kembali ke as-sayyarah. As nah. saya... <coughs> kembali lagi ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mengapa di kalimat terakhir memakai zahabat? Bagaimana jika yang mengawajikannya laki-laki? Dari Marwan di Bogor. Naam. Kalau laki-laki maka seperti yang ada di nomor 3. Antum lihat nomor 3 dan nomor 4. Aina bunuki ya Zainabu. Di mana anak laki-lakimu, wahai Zainab? Yang ditanyakan di sini bapa, siapa yang ditanyakan? Anak laki-lakinya apa, Zainabnya Yang ditanyakan? Anak laki-laki. Anak yang laki-laki yang ditanyakan. Sehingga kata kerja yang digunakan, lihat, ya. zahabat ilah masjid. Dia pergi, dia di sini tentu yang dimaksud adalah anak laki-lakinya Zainab. Tapi kalau nomor empat tadi, zahabat karena dia kembali ke siapa ini? Ummi La ke Umi. Anak perempuannya Aminah. Enam. Zahabat ila madrasah di sini, dia pergi ke sekolah karena dia dia yang pergi di sini adalah anak perempuannya Aminah seperti antum lihat di nomor 4 di latihan pertama. Wallahu Tapi sepertinya uh, waktu sudah uh, membesarkan kita insyaallah uh, kita akan melanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan latihan-latihannya dan setelah itu kita akan masuk eh uh, ad-dars ats-tsalits ashar. Sebelumnya ikhwan wa fatil a'zakumullah Uh, tidak lupa anak uh, Tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Untuk meroja Karena anak merencanakan setelah 5 bab Akan ada kembali ujian eh. Setelah 5 bab Kita kemarin sampai berapa bab, -bab ya 9 bab 9 pelajaran baru ujian Nah, Sekarang tidak kita akan sedikit uh, Memperkecil jarak antara Latihan dengan ini uh, Maka setelah Ad-Dars Ar-Rabi ashar yang mana yang tidak akan dua pertemuan lagi ke depan InsyaAllah kita akan ujian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh